який би прокукуріков світанок. І нічого не винні були світові, за те заприсяглися своєму товариству. А товариство те було, мов, цілої народи його земля, степами, ріками, лісами, небом і сонцем. Коли нічого не маєш, нічого і втрачати. Показували один одному тільки руки, і далі викладали їх на стіл, ворушили пальцями, перевертали долоні догори, то знов накривали щось невидами, а очі їхні спочивали на тих руках, єдиному їхньому багатстві, їхній породі, їхньому величанню і майбутньому Руки засмаглі, з обкуреними пальцями, з поламаними нігтями, пошрамовані, мозолясті, в рубцях і борознах від тяжких самопалів і твердих бік. Ще коли малятами лежали в колисках і бачили над собою стелю та вугластий сволок на ній, то й тоді не мали ліпшої забавки, як власні розчепірені пальці. Радість і чудо найбільше для людини. Її рука бере і дає, карає і мили, пестить і нищить, Будує і палить, творить і любить. Гаразд, був я з ними і не з ними. Лише один раз пішов на море того першого літа. А далі обмежувався самими лише порадами, знаючи вельми добрий норов турецький. Гаразд, просіть мою потаємну, не знав ніхто і ніколи не здогадався. Гаразд, я не втратив довіри ні в короля, ні в його наближених. Ніхто не чіпав мене, сам Конець польський, здавалося, забув про свій гнів і тільки перед смертю пошкодував, що не згладив мене світу. Гаразд, я прибув до Кракова, мов би, на запрошення самого короля, щоб побільшити число засмучених підданих коло гробу королеви. А вийшло, що мене виманили аж до столиці, щоб сказати прямо і недвозначно, що хтось знає про незнане. Хтось вистежував усі ці роки, кожен мій порух. І тепер від мого поводження залежатиме, може, життя тих усіх, хто довірився мені. Чи ж переступлює через них? Хто переступає через людей, через їхні могили, через їхні сльози, той переступить і через увесь світ. Чого ж досягне і де опиниться? Тяжка і довга була моя дорога з Варшави додому. І ще тяжчі думки обсидали мою немолоду голову. Пристати на домагання Солінського чи далі вдавати тихого хуторянина і ретельного сотника Чигиринського? О, навіть сам коронний гетьман конець Польський дякував моїй сотні, коли взимку під Охматовим огромлену було, як ніколи, Орду, приєстрою билися плече в плече з жовнірами, з'єдналися в мужності й бажанні щоб увесь світ довідався про ці мужність, щоб усі нападники обходили їхні землі, не зачіпали, лякаючись їхнього молодецтва і їхньої бойової дружби. Татари були так безжально і нещадно розшарпані під Ахматовим, що коли, втікаючи якийсь їхній чамбул, зустрівся з весільним поїздом, то не кинулися чеки грабувати, а тихо познімали шапки і стояли непорушно, поки весілля... І поминула їх усіх. Тепер ішлося не про реєстрових, а про моїх потаємних побратимів. Пана Салінський не відступить. І від чорта відмовиться, а людської настидливості нічим не збудеться. Але розпоряджатися чужим життям. Чи я міг? Тільки власним. Але про моє життя не йшлося, бо те, що я сотворив, видавалося декому значнішим за моє життя знищити створене мною, знищити мене самого і мої заміри. Так ніркував, мабуть, пан канцлер Великий Коронний, і я мав перехитрувати цього великого європейського лиса, посміятися над ним, моїм гірким сміхом. Сміливість і обережність поєднана з хитрощами, те, що притаманне козакам і селянам. Я козак і селянин водночас. На усіх висотах і перепадах життя не забував про те, не втратив своєї природної сутності. І в цьому моя сила і таємниця мого генія. Один посвист і ніякої моєї січі, і нікого і нічого, ні сліду, ні духу, бо при потребі всі мої побратими ставали пастухами, рибалками, чабанами, Жили під вітрами і негодами вже й не люди, а тіні й переблиски світла. Не були вими, як блискавиці на небі. Не боялися ні Бога, ні чорта. Все втікало від них, від їхніх дівтяних сорочок, від їхніх пік і мушкетів, і їхньої зниновісті. Воїни, з якими вони мали справу, завжди чомусь були пишно вбрані, так ніби... Заздалегідь зготовлялись до смерті. Султани були надто великі, хани й морзи, занадто нікчемні, щоб перемагати одних і других. Та й не для звитязтва наставляли вони свої груди, а для оборони й захисту рідної землі народу свого ставали живим валом. Тепер мав той вал покотитися світ за очі, аж до незнаної Франції? Навіщо? І чи є в тому доцільність? Побачимо, пане Осселінський, побачимо. Який неземний страх налягає не на душу, коли занурений у справи щоденні, які видаються тобі суттю життя твого, зненацька опиняєшся над отхленню вічності і безнадії, бачачи, як найближча тобі людина поволі і неминуче відходить у позасвіття, замкнена у своєму болеві, як церква покинута, мов самотній острів посеред розбурханого моря. Потайбічний холод проникає в неї,